Surja e Sejde Mekase Tridhjet vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Elif, Lam, Mim Shpalja e këti libri Pa asnjë dyshim është Nga zoti i botëve A ta thonë A i e ka triluar atë Jo A jo është e vërteta nga zoti ytë Për të paralajmëruar popullin Të cilit parateje nuk i ka ardhur kurfar paralajmëruesi Që të shkoj në ruk të drejt Allahu është a i që ka kryuar qijet dhe tokën Dhe që do gjë që gjendet mi distyre Për gjashtë ditë. Pastaj është ngritur mbi fron. Ju nuk keni as ndihmës, as ndërmjetsues tjetër, përveç ati. Vall, a nuk po vini vesh? Ai drejton çdo çështje, prej qelit deri në tokë. Pastaj ato kthehen tek ai, në ditën gjatësia e së cilës është Njëmi i vjetë si pas logaritje suaj Êshtë a i që i di gjërat e padukshme dhe të dukshme A i është i plot fuqishmi dhe më shirë ploti I cili ka përsosur qdo gjë që ka kryuar A i e ka filuar kryimin e njeriut prej baltës pastaj bëri që pasardhësit e ti të kryohen për një pike të lëngu të shpërfilur, se cilës pastaj i dha trajt dhe i frju shpirtin e kryuar për e ti. A i, ju ka dhenë dëgjimin, shikimin dhe zemrën, por pak për e jush janë mirë njohës. A ta thonë, valë, Pasit të humbasim në në tokë, për sëri do të njallemi? Vërtet, ata nuk besojnë se do të takohen me Zotin e tyre. Thua ju, shpirtin do t'ju amarë e njëli i vdekjes, i cili është të caktuar për ju, e pastaj do të ktheheni të Zotin juaj. Si kur t'i shohë shkeqë bërësit, se si para Zotit të tyre kokullur do të thonë. O Zoti yn, pam dhe dëgjuam, andaj këthena na të bot që të bëjmë veprat mira, ne tashmë, besojmë me bindje. Si kur ne të donim, do t'ja jepnim se cilit u dhëzimin e ti, por do të përmbushet fjala ime. Me të vërtet do të mbush gjehenemin me gjind dhe njerëz bashkërisht. Do tu themi atyre. Shijoni dënimin, sepse nuk e keni besuar takimin e kësaj dite. Në të vërtetë, ne ju kemi braktisur, prandaj shijoni dënimin e përherëshëm për atë që keni bërë. Shpalljet tona i besojnë vetëm ata të cilët kurupërmenden bien në sejdë, të dhe të cilët e madhërojnë Zotin e tyre, e lavdërojnë dhe nuk bëhen më ndjemë dhejnjë. Ata ngrihen nga shtrati, i luten zotit të tyre me frik e shpres dhe japin nga ajo që ju kemi dhënë ne. Askush nuk di se qfar gëzime shë janë fshehur për ata në jetën tjetër, si shpërblim për punët e mira që kanë bërë. Valë, a është besimtari njësoj si keqbërësi Jo. Ata nuk janë të barabartë. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira do të kenë xhenetin strehim si shpërblim për punët e mira që kanë bërë. Ndërsa ata që nuk besojnë e që bëjnë keq, vendbanimi i tyre do të jetë zjarri. Sa herë që do të duan të dalin nga ai, do të kthehen atë dhe do të thuhet Shioni dënimin e zjarit, të cilin e mohonit Dhe ne do të bëjmë që të shiojnë një dënim më të leht në këtë jet Para dënimit më të malë në jetën e përtejme Me qëllim që të kthehen në rrugën e drejt Kush është më i pa drejt se a i që kur i përmenden shpaljet e zotit të ti Nuk u avë vëshin atyre Vërtet, ne do të hakmeremi ndaj keqbërësve Ne i dham musajt librin, te uratin Prandaj, mos dyshonë të akimin me atë Dhe e bëm atë u dhe rëfyjes për bit e Izraelit Ne zgjodhëm për e tyre prijes të cilët u dhe zonin me urdhera tan Për sako që ishin të durueshëm dhe besonin bindshëm. Me të vërtet, Zoti i yt do të gjykoje midis tyre ditën e Kiametit për çështjet në të cilat kishin mos marr veshje. A nuk e kanë të qartë ata se sa popull i kemi skadruar ne para tyre, në përvend banimet e të cilëve ecin? Me të vërtet, në këto ka shenja paralajmëruese, por ata nuk po vën vesh. A nuk e shohin ata se ne e dërgojmë ujnë në tokën e shkretuar E në përmjet ti bëjmë që të rriten bimet Me të cilat u shqehen bagëtite tyre dhe ata vetë A nuk kanë sy për të parë A ta pyesin Kur do të vi gjykimi nëse thonit të vërtetën Thua ju Ditën e gjykimit Nuk do të bëj dobi mohuesve besimi i tyre e asç që do t'u jepet afat andaj mos u av veshin atyre dhe prit edhe ata me të vërtet po presin